Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma lam t'alim anta al-'alim al-hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa maffina bima lam t'aln wa zidna ilmen. Zidna ilmen yarabbil alamin. Sva slovi hvala pripadaju samo Allahu Jalleu Ala. Nekaj njemu molitva i hvala onoliko njegova veličina i koliko samo Allah subhanahu wa ta'ala doleko Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salam na njegovu častnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje kojeg nam Allah والa, podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa ga molimo والa, da nam tu svoju dobroću, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje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 i svake vjernice. Zasigurno ovo je želja sve jednog od nas. Da nam Allaho, djelala, zadovoljstvo bude najveća briga. Da mi budemo zadovoljen njime kao svojim gospodarem i on, Allah, djelala, da bude zadovoljen nama. Međutim, zasigurno da se mnogo ne i ne varamo vijedniku Allahov zadovoljstvo ne može biti najveća briga sve dok ne spozna suštinu dunjavka sve dok se ne ostavi dunjavka ne može mu zasigurno Allahov zadovoljstvo biti najveća briga ahiret i ono što je Allah pripremio za vijednike ne može vijedniku biti glavna briga sve dok se ne upozna sa suštinom dunjavka kažu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 Doista iste i šeiten tebi tvojej ženi neprijatelj, fela yukhrijan nakuma minal janneti fatasqa. Zato ne dozvolite da vas izvede iz dženeta pa da se patite. Fatasqa, pa da se patite. Nema uživanja, kako je Allahu poslanik alihi sallallahu alajhi wasallam govorio la aisha illa aisha al-akhirah. Nema života osim života na ahiretu. Nema života. a Adunjaluk je patnja.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 Međutim ono što nam je Allah propisao od nafake što nam je propisao od nafake budimo zadovoljni s njim kako je s tim kako je došlo u Sahihu imaama Muslima da je rekao Allahov poslanik alejselatu ve selam aflaha man aslam uspijoje onaj na suđenju danu za onaj koji primi islam muslimani samo su oni koji će uspjeti nikog drugih muslimani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 po pravilima arapskog jezika bilo je dovoljno da se kaže ana dabbatun fil ardi illa ala allahi rizquha nema jednog stvorenja na dunjalu a da ga Allah ne hrani ali Allah potvrđuje samin pa kaže wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha a ma stvorenja na dunjalu nema a da na Allahu nije njegov risk njegov opskrba da se Allah i svoje dobrote nije obavezao pa zašto da se mi brinemo za ono zašto se Allah brine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 كازا الله <سؤال> رسوله صلى الله عليه وسلم حديثه قد امام التبراني والشيخ الباني يجعله добрым ان احدكم لن يموت حتى يستوفي رزقه نيكو اد вас недже умри ти сведку потпоности не потражи свой реск свой обскр эко الله رسوله صلى الله عليه وسلم الرزق طالبا للعبد من اجله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 Što drugi voze skupoće na auta, mi možda ne vozimo. Drugi imaju vile, i nemamo. Drugi imaju i metka, raspaju se, mi toga nemamo. Nemojmo gledati. Pogledajmo koliko ljudi se vozijo u invalidskim policijima. Bitan je vozač, nisu bitno preozna sredstva. Ti si bitan. Nije bitno auto koje voziješ. Auto, ako ga ne budeš koristio na Allahom putu, ništa sutra nećeš imati u njegu. Nemoj da se zaostiš za svojom obskrbom na fakom. Sjeti se primjer Allahu poslanikalihi i salatun selamiz njegovog ok života kaže Abu Mamun al radi allahu ta'ala kako bilježivam Tirmizi Šeikh Albani ocini vjerodostojnim ma kana yafdhulu anhar bayti nabiyi sallallahu alayhi wa sallam walaw khubz sha'ir po rodicu Allahu poslanikalihi salatu wa dana ni, ni imala viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb hm. salanik Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, presjetnik države, nije imao ni jednog dana vješka hrane, nikoliko za jedan obični ječmenji hljab. Koliko se kod nas hrane baci nakon obloga? Kamu sreće je da je podijelimo siromasima. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhumaj, šehrani ocjenuju dobri im, također kod imamu Tirmizije, Kana ne bio sallallahu alaihi sallam, kana rasulullahi alaihi sallatu u selamu ahluhu je layali al-mutetali la jeđidu neašaa. Allahu poslanika alaihi sallacan i njegova porodica znali bi nekoliko noći uzastopno za noći gladni nisu imali šta da večeraju. Koliko smo mi večeri noći za noći li nismo imali šta da večeramo. Poslanika alaihi sallacan je bio takav. Zato nemojmo se žalosti.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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا u njihovim srdci maj bolest Allah povećava njihovu bolest bolest u tijelu je razlog brisanja grieha a bolest srdca je razlog činjenja grieha zato kada ti Allah dadne nekou bolest u tvom tijelu oboliti bilo koji organ mimo srdca reci Alhamdulillah kada Allah dal da mi oboli ono što je prolazno proći će prijeli kasnije proći će pa na kraju i sam umriću s tim kada nije dao da mi oboli ono što utiče na moju vječnost da oboli mi srce koji utiče na moju vječnost jer je rekao u sura šuara jel melayan feu malun wala banun illa men ata Allah dana sudnjeg dana ništa neće vrijediti niti imetak niti potomstvo vriediće samo čisto srce čovjeku koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa taala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 I utječim ti se gospodaru od zla ka kada zavidnika. Allah ga spomenuo na kraju da se zna da je uvijek zadnji. Da se zna da je uvijek zadnji. Da ono što čini nije vrijedno spomenu, nije vrijedno pohvale uopće. Nemoj da se žalosti štuguješ što što ljudi neprijateljuju prema tebi. Sjeti se da Adamu alihi salatu wasalam prije negoli mu je Allah udahnuo dušu njega. Allah ga je stvorio tako svojim plemenitim rukama.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 Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dolazi da ujedini sve ljudi. Dolazi sve ljude. Dolazi sa vjerom islamom koja ima za cilj da ujedini sve ljude. Njega optužuju da on razdvaja ljudi. Razdvaja porodice. Takvi su ljudi. Optužuju te za ono protiv čega se ti boriš. Nuh alaihi salatu alaihi poziva svoga sina da se ukrca s njim. Ulađu spasa, da bude spašen njegov rođeni sin. Plod njegovog srca koji je odpao od njega odbije.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 al-zulumat yawm al-qiyamah da je nepravda na sudnjem danu predstavlja tmine i to ne jednu već tmine ogromne tmine nemoj da se žalostiš već znaj da ukoliko ti se čini nepravda nasilje znaj da te Allah dželle vealla počastio do svog Dova do akoja će prima rekao je Allahu poslanik alihi salatu selam u hadisu kod imama Buharije fattaqi davatel mazlum la inna da'watal mazlumi mustajaba dobro se čuvaj dove mazluma kome se čini nepravda nasilje jer je dova mazluma plinjena do nam. Prima se. U drugom citatu kod imamo Buharije, fattaki da'wata al-mazlum fa'innahu laysa baynahu wa bayna Allah hijab. Dobro se čuvaj dove mazluma jer doista između njega mazluma i Allaha subhanahu wa taala nema pregrade. Njegova dova se izdiže do Allaha. U trećem hadisu kaže Allahov poslanik ka alihi salat, salat, salatu wassalam salatu da'wat mustajaba tri dove se primaju, zasigurno, laša kafihin, u to nema nimalo sumnje, dova mazluma, dova musafira i dova davatul walidi alel walad i dova roditelja protiv svoga djeteta. Te se dove zasigurno primaju. Pa ako ti neko čini nepravdu nasilje, ti se žrtvuješ za njih, ti se žrtvuješ za ovo društvo, za zajednicu, oni te obtužuju, ovakvi ste, onakvi ste, nema da se mnogo žalostiš. To je Allahov sunnet. Najbolji ljudi koji su najviše ih ovom narodu,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 povodom koga su se razišle dvije skupine ljudi na Dunjavu. Pa je Allah, djelavala, treću skupinu vjernike, muslimane, sedbenike, Muhammed Alihi sallam, putio na pravi put. Faqalu, ja, Merjema, laqad tišaj enferija. Rekli su, o, oh, Merjema, došla si sa nečim, nečuvenim, učinila si nečuveno dijelo. Iako, kako se kaže, jeli svi osnovi lijepog odgoja nalazili se kod nje. I ona ništa nije učinila. Loše. Međutim, takav je narod.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 Hoću džennet kod Allaha subhanahu ta'ala ne okrićim se. Kada bi se ti okrenuo na svakoga, kogod, šta god od tebi kaže, kad bi stigao da kao? Nikada. Sato sebi postavi cilj i ne osvrći se. Što god Allah subhanahu ta'ala dadne ti na ovom dunjalu, ko budi zadovoljan. Iskušenje, zadovoljan sa iskušenjem. Ne nikada zaboraviti. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi. Kada je upitan Allaho poslanika alihi salatu sam, ko se to najviše iskušala, rekao je re vjerovijesnici, zatim oni sliči njima, zatim oni sliči njima. Došlo je u hadisu Anessa Ibnu Malika kod imomi Termizije i drugi, da je rekao Allah u poslanika alihi salatu sam, doista veličina nagrade s razmjerna je veličina iskušenja. Veličina nagrade kod Allaha s razmjerna je veličina iskušenja kojim iskuša svoga roba. Ako si Allahu pokora rob.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 To je znak da te Allah voli. Kuće šveće nagrade. Kako kaže Ibn Qajim Rahimah Umlahu Teala, spomnjao sam ovdje, nimalo nije čudo to što čovjek voli Allahom. Nimalo nije čudo. Nimalo nije čudo to što siromah voli imućnog bogataša. Pajemo Nimalo nije čudno to što potlačeni, poniženi, voli onoga koji ima snagu, jer će ga zaštiti, pomoći ga. Ali je tekako čudno kada imućni bogataš voli siromahom. Ne ima nikakve potrebe za njegu. ona i koji ima svu snagu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 Tako bih, že imam termiziju, u njegovom komentaru stoji, makar se čovjek posebno je ne trudio. Ono što me Allah odredio, na fak je, ona će doći. Kako reče Allaho poslanika, ali hi salatu sam, kod tabaranije, kao što će, ga, jeli, dođi, kao što će mu doći smrt, kao što će ga stići smrti. Kaže dalje u hadisu Allaho poslanika, ali hi salatu sam, a čija glavna briga bude dunjaluk? Čija glavna briga bude dunjaluk? Allah će dati si romaštvo pred njegovim očima. Nikad dosta. Nikad dosta. Da ima jednu dolinu, poželju bi da ima i drugu i treću. Napravi jednu kuću, pravi drugu kuću, pravi jednom sinu, drugom sinu, jednoj htjeci, drugoj htjeci, fasadu iznutra, fasadu na, jedan sprat, drugi sprat. Nikad. Nikad zadovoljen. Dalje stoju hadisu pa će ga učiniti rastrešenim, nemirnim. Zašto? Zato što nikad mu nije dosta. Uvijek gleda u komšiju. Komšija uvijek ima više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 pa traži nešto za sebe Allah dadne u komšiju drugi put, treći put, stoti put koliko već i proradi šeitan, zavist i na kraju traži da mu Allah izbije jednog neboli komšij otišla oba oka takav je čovjek takav je čovjek čija glavna bliga bude dunjaluk Allah će mu dati se seromaštvo pred njegovim očima, učinit će ga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 Nastojimo što je god moguće više da se odazivamo lohim naredbama da se klonimo onoga što je zabranio. Zatim, nakon obaveznih ibadita, gledajmo što je god moguće više da činimo dobrovoljnih ibadita. Hm. Jer je došlo u hadisi ku ciju, niči mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti sa onim što sam ustavio u obavezu, sa onim što sam mu propisao, fardovi. Zatim, neće prestati približavati mi se sa dobrovoljnim ibaditima sve dok ga ne zavolim.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 koliko bilho udaljeno. Hm. Osam kilometara, kilometri 48 metara visok. A, toliko sadaka, koliko je korica hljeba. Nadaš. Da Zato ništa, la tahqirunna min al-ma'rufi shay'a to Ništa od dobra namoj ni podaštavati. Ništa. Kad god si prilci da učiniš neko dobro djelo, jer ti, ja, ti, niko od nas ne zna šta ćemo sutra koristiti kod Allaha možda nam zatreva baš ta korica. Dobro nam je poznato na hadisu Ajši. Ajša prenosi, kada je joj je došla miskina, sirotica žena sa dvije kćerkice i požalila se da dugo vremena ništa nije jela. A Ajša radijelullahu talanha nije našla, tražila po kući, po sobi, nije našla osim tri datule, pa joj dala. I ona je uzela jednu datulu kćerkici sa desne strane, drugu datulu sa lijeve strane, a treću datulu podigla, jer ona, kao i dječica, Nije jela. Dugo vremena. Pa dok je dala s desne strane, dok se okrenula na lijevu stranu, ova je pojela. Toko vremena nije, nisu jela. Ova je pojela. Dok se okrenula sebi, da uzme svoju datu pojede, ova s strane je pojela. I gledaju onu, gledaju onu majčinu treću. Ha. I uzme majka i predpologe. I dada iz s desne strane, i dada je s lijeve strane. I to može samo majka, niko drugi. Tako. Pa kaže, Ajša zadivio me njen slučaj.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 Vidiš nekakvu prepreku na ulici, granu, kod nas svašta danas ima na ulici. Ukloni, sretneš brata, nasmij mu se u lice, nasmij. Sve su to dobra dijela. O tebe sunuke, fi veči, ehite sadaka. E tako došlo je. i da se nas, osmiješ, nasmiješ svome bratu u lice, osmiješ mu se, to je sadaka. Što god si u da učiniš u dobri dijela, radi. Budi koristan član ove zajence. Ti ne znaš šta će ti sutra koristiti. Čuli ste za slučaj Zubejde. Znate ko je Zubejda? I začuli u istoriji Islama Zubejda i na Zubejda. Moku? Hm? E, provela do mine. E, provela domine. mine. Zubejda je bila žena Haruna Ar-Rashida. I u svoje vrijeme učinula je projekat kakav niko nije učinio. Čak i muškarac. Kada je obavljala hač sa svojim suprugom Harunom,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 kaže, ne, već zbog dva rekata noćnog namaza u kojem sam ustrajavala tokom cijelog svoga života. Ti ne znaš što ti može koristiti. Duha namaz nemoj smatrat malim, dva rekata duha namaza ne smatraj malim. Jedan od daja velikih učenih ljudi umruje, preselio, pa su vidjeli također u i pitali ga šta je Allah učinio s tobom, kako si prošao, pa se nasmijao. I ovako pokazao rukom, faluk, faluk, faluk, uzdigao me visoko. Kažu, zbog tvojga poziva, zbog dave, pozivajući ljude u Allahu vjeru, kaže ne, već zbog nekoliko dinara koje sam dao je Koje sam dao je ti ne znaš što ti može sutra koristi. Zato što god možeš da uradiš od dobrih dijela radi. I u njima traži Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Moli Allah subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljen s tobom. Allaho posanik alaihi salatu sam Zayda ibn Sabita. Radi Allaho talan podučio jedovi i narijedio mu da svoju porodicu poduči toj jedovi. Esaluke Allahumme errida ba'da lkada. Esaluke Allahumme errida ba'da lkada. Allaho moj molim te za zadovoljstvo nakon tvoje odredbe. Da budem zadovoljen nakon što mi daš. Odredbe.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 Oh, my God.